os lasim sot mbi temën llojet e shqiptuesve të shahadethit me rëndë lavdëlluat për mendim disa prefialve të dietarëve islam rreth gjendjes edhe llojeve të njerëzve të cilët e flasin fjalën la ilahe illallah dinisa muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thane në hadith men qala la ilahe illallah kush thot la ilahe illallah ve kafar bima yu'badu min dunillah dhe ima hon të gjitha të gjithë ata që adhurohen pos Allahut, ademu, haram e kanë muslimant pasurin e ti, haram e kanë musliman në gjokin e ti, u hisabu hu, anë Allah e logarin kënjëri e kota Allahut, do thotë logarin kënjëri e kota Allahut për se ndë tjera që i banë dhe nëse këndu një një fakë. Dhe kjo hadith, kanë thonë një qartë islam, se në të regon, në të regon neve se Fjola la ilahe illallah e ka dy pjesë. Është një fjalë dhe një makna. Fjola la ilahe illallah. Kjo është esenca e dinjit islam. E ka fjalën edhe kuptimin. E ka fjalën, shpëtimin, tingullin që na i zbukuroj me dhjesën e tërë natës, po? Me la ilaaha illallah. Edhe ka kuptimin e vet. Dhe besimtari duhet i kupton to dyat. Nuk ka ardhë i dërguar mi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për këtë parën vëtëm për fjallën vëtëm për ka ardhë që tu të regon njerëzve kuptimin e këtë fjallë andë i thotë sheikh Muhammad ibn Ablohabi rahmehu Allah valakin në mnas fiha thalathu firak njerëzit janë da për kitazime këtë fjallë në tre grupe firkatun nataku biha grupi parë e kanë shqiptua dhe kanë realizua Allah në mundë soft e kanë shqiptua dhe kanë realizua Djenë në mesafë. Safjala la ilahe ilahe illallah thot për tu realizuar. Për tu praktikuar, për tu zbatuar, për të dalë në shesh. Duhet ajo të zbatohet, të realizohet, më fush. Si realizohet? Kur ti e largosh çdo shirku që ekziston në sipërfaqen e tokës e realizosh ila ilahe ila Allah. Kur ti nuk adhuron zota të tjerë pos Allahut, zotat e gurëve, e të kipave, e të horrave, e të librave, e të kushtetutave dhe të kuptimeve, kër i ergo është në tërsi, vetëm se kësë batuje me Shqiptim, me thanje la ijaha illallah, dhe me vepr. Allah në mundë soft. Wa alimu, enne la hame'nenu, amilu bih. Grupi i parë, e kanë ditë se fjallallaj e ka kuptimi në vetë, e kanë dhe pru me ta, dhe dinë se kjo fjall i ka dhe negacionet, anuluset. Ndi qka që anulon, edhe e prishë onda vlasa dieni sala ila ila allah paske kuptimin edhe shiptimin dhe i paskase ende që e prishin kët fjalë paskase ende që e prishin di thon dhe neve kemi permendur se dietat e 14 shebeve sikur që është Bedr Rashid al-Hanafy, po Hanafiva, zai ibn Hajar al-Haythami, po Shafiiva, do të thjerë nga ulemat kanë shkruar libra për fjalën se si sa çfarë fjalë ka që e prishin la ilahe ila allah që e prishim fjallën la ilaha ilallah andaj dhe kanë përmend për e fjallët shumëta se edhe nëse njerëju e banë një jetin ndo njëherë prej herave të dalë prej fesë islame dalë me njëherë prej fesë që kur që thot, Hanefi, i thotë me dore rëshidhe le hënefijo nëse njerëju i thotë gruës e vetë jahudi u bafsha nëse te tyje nuk lëshëj nëse prej ty nuk ndona jahudi u bafsha të të kënjeri është bëj jah qinjeri është bën yahudi mir. Nëse kan thon me inkefara fil maali kefara fil hali, kjo është thot një fjalë e cila ka kuptimin se të ardhmën ai ka mundsi të bëjë atë tillë, kefara fil hali, bota të shfarë për lëjar. Do të thotë kjo fjalë e ka kuptimin e vet. Kjo fjalë e ka kuptimin e vet. Dhe prishit kuptimin e saj, e kupt prishit kuptimin e saj vëllezër nuk ndron xhira e njeriut as brina tu kidalin. Andaj grupa e porte e kanë kuptuar se kjo fjalë negacione që aprishin fë një të nebuha dhe në largua o firkatun nataku biha fë të zahiri grupi dyth e kanë shqiptu prejasht fë i zeyjenu dhawahirahum bilkaul dhe kanë zbukurua jetën e vetë dhe pamjen më këtë janë was tabuttanu al kufra wa shqe dhe kanë fësheh në dhe dhe te kufrin dhe të dëshimin si ku të janë munafikat Allahu në rritë në një fakut Abdullah ibn Uba ibn Saluli dhe të tjertë Edhe në këtë umet të tjero, dhe dhe zër, ka njerëzi, dhe grupit dytë, këto njerëzi janë në gjëhenem në shtresin e fundit. Innel munafikina, fi dërkil esferimin e në narë. Munafikatin në shtresin e fundit gjëhenemit. Pse? Nga se, prej jasht kanë shqiptu la ilaha illallah. Prej jasht e kanë toanë këtë fjalë, mirë po, e kanë fshe kufrin, mosbesimin, edhe dëshimin. Si kur që është dëshimi se, kjo feja ashtë e m apo aqo ahirat apo sqo ahirat fjalë në dojmë ndonjëherë të popullit për fjalë kur flet ndonjë hoxha po ndonjë thirrës ndonjë mezhles por bota tjetër se ka hesab ka llogari me kur njëri është kriminal edhe gjynačar edhe fajtor për ndonjë gjë thot me gjuanë vet pavet dije e thot tat fjalë apo kush ka këllat jebë dhe vazhdon me habiti por kush ka mba atje kishf falet kufrit istabtanu al kufra wa shak kta njerzi e fshehin kufrin edhe e fshehin ndryshimin. Allahu na ruaj prej saj. Andaj do t'alarmoj njerëzit për kësaj, tu tregoj të vërteta njerëzve rreth kësaj, dhe se kjo fjalë e ka kuptimin e vet. Dhe se çellimi i kësaj nuk është vetëm të thuhet kjo fjalë, do të fshehet realitetin e brendit ku shum prej njerëzve Allahu zot janë të gatshëm, janë të gatshëm me dishun zot, janë të gatshëm me bukur. Është duke shprehë ata وكونين راستي ودارين فالت ودارين فالت ده يعني بري غروپيت اديت وفرقه نطقوا بها ني غروپ تيتر اي ترايت اي كان شيطتوا تا ولم يعملوا بمعنى هذا لو كان بهروا ما تا عاملوبن واقضها ذي كان المفروه تجثا او ديسا براي نيجاسيونا ميت شي بريشين ف هؤلاء اختيانه شكعتنا الله جل جلاله القران الذين ضل سعيهم اتا تا U shku në lepat hëqë në këtë botë Wa hum jahsebuune Anna hum juhsinune suna Dhe ata mendojnë se kanë vojtë dhe i patë mira Grupë i parë Kanë të djetë të islam Firkatu në nëgjie është grupë i shpetum Grupë i shpetum Firkatu në nëgjie ditë në gjukimit A njeri i cili ka shqiptu fjolel La ila ila Allah Dhe ka zbatu ata Dhe nuk ka bëndu një negacior Dhal para Allahut Subhanahu wa ta'ala njeri ju Fa që bërthë në dalj para Allahu subhanahu wa taala do të thësh nga i dërguami i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wa sellem uj ngajti li uim mbrapa nuk do të kesh estje nuk ka njerë e etje i zhduk atë jo humul mu'minun haqqan thon dhe tort islam këto janë besimtarë vërtet këto janë besimtarë vërtet kush kanë Allah zot aj njeriu i cili e mbaron jetën e vet pa kusur aj njeriu i cili e mbaron jetën e vet pa shirk a njeri qëri e në baron jetën e vetë pa negacion të la ilahe illallah nuk e prish la ilahe illallah ndoshtë të banë gjunahe, ndoshtë të ka kusura, ka vepra tjera që i banë për endohet ndoshtë të pra banë gjunahe, pra për endohet e kështë më radhë, por se besimtari ku fordo kërban kur ndër besimtari duke mësën cilat janë ato vepra e thonje që aprishin la ilahe illallah që dalin pre i kse dunjaje dhe të jenë pre i grupit e shpët Sot, i shodhë njërzit i matë incendit me pasuri Me palate Me të hola Me bukuri Dhe zbukuri me dhe stolisje Së i bote Por se në ditë në kiametit, ndrëng Peshoria Njërzit do të i matë incendit me atase Sa a thu val, ata e kanë realizu fjarën la ilahe lëllah Fërkatun në gjithë Humu e në mu'minu në haqqa Grupi dytë Humu e në mënafikun Ata e mënafikat Mënafiku E thotë fjarën la ilahe lëllah prej jasht nuk ban negacione prej jasht nuk kabanu një vejper të jepriq islamin nuk për në brendin e vetë aje fshek ufe në brendin e vetë aje ka të dëshim për islamin në brendin e vetë aje nuk beson në akirat në brendin e vetë aje i urrejnë muslimant dhe i urrejnë fjallë të allaut dhani këbi anëhum këri huma anëzër Allah fa ahmëta a'ma lëhum kjo nga sa ta e urrejtën apsi Allahu e zbriti ndaj Allahu dhe grupi tajtë e në më shilekt. Kushtë të cënë kanë ata? Atë të të cilët ibojn në negacionet, të të cilët i të qeshë njerët prej Islam. A ndër dhe në vazhdim të thanë, Sheikë Muhammad ibn al-Bohabi, rrëhmihullah, fa la ilaha illa Allah hisnun. Dijeni të të t'adlazër, se fjarëa la ilaha illa Allah, është kala. Walakin nasabu alejha men gjaniqët të gdhib, e po njerëzit, kanë vendosë katapultët topat, Fjera la i le rrash një kala, fortifikat, e fuqishme, e cila e mbron njërjun, nga zjarë mjëzhenemit, e cila e mbron njërjun prej një fakut, e cila e mbron njërjun prej kufrit dhe hidrimit a Allahut. Një po kaj njerëzit, tëtë njerëzit, i kanë ndrejtu topat kundra asaj. Andaj e vla musliman rruju nga topat e kufrit. Rruju prej topave të shirkot, rruju prej topave të sheitanit, të malkum, i cili dëshiron, për njerënin rrot gat një momenteve të krizave të jetës, a njeriu ka krizën një jetë, e jetës? Në vetëm tikur martohet, kur nuk ka punë, kur ka probleme në jetë, kur ka problem me shërim, e një muesibat që Allah t'i çon, një fatkeçi të të, të, të, të të tjera për probleme që njeriu ka ndodhcë njeriu në ato momente të krizës së jetës, me tas gjat dorën dikush prej zamrakçeve. Shpithligëve, predprizëve, për njerëz që të shëron të bëjnë ty ortak në shirq, ortak në djëna, ortak në kri në krime andai thot njerzit ja kan vendos se fiale topat e pergjenshtrimit waramuhu bi hijarati at-takhrib e kan jujit me gorze dhe mundon me prish fa dakhala aleihim al-adu andai armiku kahim renda fortifikatos kahim renda la ilaha illa allahu armiku shaytanu malqum fasalbahum al-maana jo thanien qi ka shaytani raasisht wa Yosanien, shikosh, shaytani ala thanien njerzit fasalbahum al-maana në umer kuptimin shejtani mallkum umer njerëzve musliman kuptimin e kësaj fjale sikur t'uha ka marrë yhudive Allahu i thotë yhudit e kosa Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kan thon la ilaha illa allah por s'fat lu kan pas ata ata nuk i thon pas kuptimin e la ilaha illa allah s'ka mundsi edhe me se njerëj me kuptim të fjalës la ilaha illa allah dhe me thon se Uzeiri është biri i Allahut Ska mund si, me të njëri unë musliman Dhe me thonë se Idrugumi Zotit Isa Sallallahu alaihi wa sallam është kapil, sikur që kanë thonë jahudit Dhe me përgënje shtrupe Amerin e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam Madja edhe nëse e pranojnë Sikur që kanë ardhë jahudit e Naziranit Jahudit e Yemenit Kanë ardhë në vizit Te Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Dhe i kanë thonë se te i idrugumi Zotit Atër i ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wa sall Kanë thonë, ne khafu min këtlil jahudë Kanë thonë, frigohemi mës në vrasin jahudit Kanë thonë, frigohemi mës në vrasin neve jahudit Qiko, nuk e kanë pas problemin teori E kanë besu edhe e kanë pa realitetin Nga se kanë qenë njerëzit e lexushëm I kanë ditë lipat e më herë shpita lau Teuratin dhe ingjilin, edhe zëburin I kanë pas të lexume Por se, janë frigu nga shpata Janë frigu nga vrasja vesalbehu al maana andai shejtani ka hite ato njerze ne kët fortifikot u qam ar kuptimin dhe i ka lan ata vetem shqiptimin u tarakuhum ma as soura dhe i ka lan thot vetem pamjen per jasht u fil hadithi inna allah la yanzuru ila suwarikum ande ka ardun hadith to rasulullah sallallahu alaihi wasallam se allah nuk shikon ne pamet e juve dhe ne trupat e juve walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum allah shikon ne zemërët edhe dhe përtuja Allahu nuk shikon në pamje edhe në trup pra në pamje edhe në trup e ka përqëllimin ta ajo të farë shfaqët njëri të farë tregojt edhe të farë publikohet për e njëri por Allahu shikon në zemërët e njerëzve e Allahu shikoj ka në vepët e njerëzve selabu ma'na la ilahin e Allah andaj shqeitani i malkum me shqeitanat njerëzi zbashku dhe e zinit kua ka marë kuptimin e la ilahin e Allah Fëbëqia maën humul kallë kalëtu bil lisan Anda i kambejt të njerëzit Vëtëm shqiptimi dhe tinguit E gjuhës Vë kaatum bil hëruf Dhe tinguit E shkronja dhe Vë hua dhikru l'hisni la ma'l'hisni Fëtë qëfar do bije dë banë Në jetë nëse njeri jo e përment Fertifikate në kalaj Me thë njeri kalaj A të ban do bije Jo, du të me pasë kalan Du të me pasë mëbërojen Me të mëbërojt Kur do të përmendën borojën sadush, a do të bëj ajo? Po çka do bëj? Sa kam anë dhikrë nari, la ihrq sikurçi edhe përmendja e zjarmit a djeg? Përmendja e zjarmit sadush nuk djeg ja. ajo. Wan dhikra al ma la yqruk. Po ashtu, edhe përmendja e ujit nuk të fundos, edhe përmendja e bukës nuk të ngjin, dhe përmendja e shpatos nuk të pren. Okeh, dha al ka dhikru hisni la yamna. Po ashtu përmendja e fortifikator studo bando bi. Propërmendi a fjalës la ilahe illallah nuk bando bi, nuk e bën musliman. Fa innal qawla kashrun. Fanya, a fjalës është korre. Ual ma'na lub ndërsa kuptimi është palca. Ual qawlu sadf. Fanya është guca. Ndërsa ual ma'na dur kuptimi është margaritare. Ma dha yasna bil kashr, sfardo biye ban koria. Sfardo biye ban guca. Nëse do që e krijim murgaitarin me veti. Ua maadha yasna bi s-sathf ma fuqdan al-jawhar la ilaha illallah, ma'nanaha. Andaj, fiala la ilaha illallah shkon me kuptimin e vet. Bimanzilat irruhi ma al-jasad. Ka than Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimuhullah, ay sikor puna e trupit me shpirtin. Sfar do bi ka trupi, nëse nuk ka shpirt, e çojmë na te varret. Edhe e largoj njerëzit, nuk kanë ndonjë mëajt. Asnjë ditë shtëpinë vet, nëse vjen era xenozës. Ëlarguniers mia, po me sineriu ka shpresë me shpjetin, kjo shpresa e shpirtit apo shpirti është kuptimi i fjalës lëre. Nëse trupi as vetëm sonja, që njerëzit njerëzve nuk i bëjn dobi. La yanfa bi hadhih al-kalima duna ma'naha. Andaj me pajtimin e të gjithë dietarëve islam, nuk ka dobi nga kjo fjalë, vetëm se njeriu e sjell kuptimin. Nuk ka dobi asnjëherë në feën islama. Vetëm nëse njëri ju e sill kuptimin e kësaj fjale, andaj losim Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu جل وطناً, mund të më ndrujet me kuptimin e kësaj fjale. Djeni vëllezër, se një prej hileve më të mëdha të sheitanit të malkom me njerëzit është largimi i muslimanëve prej kuptimeve. Largimi i muslimanëve prej kuptimit dhe mbetja e muslimanëve me thënie. Mbetja e muslimanëve me sallavone vetë. Mbetja e muslimanëve me parola laf dratët e musliman me më atasëna jena musliman se na e dojnë islamin se na e kena Muhammedin sallallahu a'lehi wa sallam për yamr se une e kam babën haji se une e kam babëjishin hoj na e na familje hojja larsh edhe fjallë të njëshme që kanë në bejt për i gjahmive edhe gjahmizmit në këtë umet janë fjallë shkatë rusë ndaj duhet të koncentromi dhe fokusomi në jetë me këptimin mos të largomi pre këptimit Paula po argon për kuptimin të fjalës la ilaha illallah atarosh përmendë fortifikata ndu bando bi përmendja e zarmë ndu bando bi përmendja e shpatas ndu bando bi përmendja për e bukës nuk të ngin përmendja e ujit sa largon etje. Po la ilaha illallah është një kalav e fortë fortifikat e madhe shumë që të mbron nga zjarmi i xehnemit po ndriçoj vëllazër pa kuptimin e vet la ilaha illallah se thuhet vetëm për kaçim jot në islam nuk e mbron njeriun nga zjarmi i xehnemit. وما ادراك اكو اني سيش ka zot me xhennetit wallahi realitet njeru nuk e di se çka zot me xhennetit wallahi ma di njeru çka zot me xhennetit et çka është ahireti et çka është puna e dënimit të Allahut et çka është thëngimi i varrit et çka është ardha e amelaçeve me të marrën pyetje kështu më radh ata i ishin dalë me kuptimin i ishin dalë me kuptimin e kësaj fjale kishin punuar ata nuk i kishin zënë si thonë ja borx ndaj islamit dhe muslimanëve sikur që munafikat kanë menduar se نبرجو كما محمد صلى الله عليه وسلم بالاسلام انشاء الله كان قانو نشهدو انك رسول الله اكان كان قاصو محمد نادشمه سينا تي بامر دوك تي كنا كي بورز نبي والله بورز نكينا رسول الله بورز نكينا اسلاميت انداي دوات مشكو مع كوتمين اكس فيال لا داي نير لوسي الله جل الله اللهو تشده هرت ناري مع كوتمات موس نميسين فقط مع ثانيت و مع توري وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين